o i rugjib bismillahirrahmanirrahim allah allah rabbona allah rabbona allah rabbona allah rabbona qalam deri me i takon allah subhanahu wa taala pa çdashpëtimi qofshin li muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjen e rëshokut e tij Kemi ndërjnë të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam Më shpresë se do ndikojnë të ndikojnë mëmgritjen e vetëdijes vetare, moralit Vë nëse do Allah subhanu wa ta'ala dhëtë jëtë shkat për përfitimin e kënaqsis të ti Në lhamdëllilah, në lhamdëllilah, në lhamdëllilah, në lhamdëllilah, në lhamdëllilah, në lhamdëllilah, në lhamdëllilah, në lhamdëllilah, në lhamdëllilah, në lhamdëllilah, në lhamdëllilah, n Wa n'audhu billahi min shurur anfusina wa min saiyyat a'amalina. Men yahdihi illahu fela muzill laha. Omen yudhili fela haadiya laha. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shaleeke laha. Wa ashhadu an muhammadan abduhu wa rasooluh. Yaa ayyuhal ladheena ámanu atakullaha haqqa tukatih. Wa la tamuotun illa وأنتu muslimoon.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 Për ndëruar besimtar Vashdoj me temën ton Për ditën e gjukimit Për ditën madhështore Për cilën ka foljur Allahu subhanu e ta'ala shumë në Kur'an Edhe e ka përmendur atë Në format të ndryshme E ka përshkruar atë Me në silësit të shumëta I ka vendohë surasaj E emrat të shumët dhe e ka ri për sëritur atë që besimtarët kujtohen, që besimtarët të kujtohen dhe të përkujtohen më të, ma di e profetisë sallallahu aleyhi wasallem, në shumitën e hytbeve hydbe, të ti, u përmen të shokve të ti ditën e gjukimit, dhe u flista atyre për vështirësina saj dite, për të merë ata saj dite, për ata që i pret njerëzit natë ditë, Shdo kënd Që nuk është pregatitur për atë dit Dhe nuk ka punuar punë të mira Për të shpëtuar vetën e ti Nga dënimi Allah subhanu e ta'ala Dhe Allah i madhuruar në ka të reguar në tjerë Dhe ka thëmë për atë dit Ja e juhën nësu Ittëku rabëkum In në zelzële të sa'ati shëj unë adhim O ju njerëz Keni frizotin të uaj Të trëmë ditja Keni frizotin të uaj E kja mejetit është një gje madhe Jo me të raunë ha të dhëhenu kullu mundi atin amma addaat Adit kur të shikoni ata Nanët që jabin gjithë fëmije dhe Do t'i harrojnë fëmije dhe tyre të O të dhaju kullu dhe ti hamin hamleha Tët edhe atë ditë të gjdënanë që është atë zanë Ka për të hedu fëmije në vetë O të ranë nëse sukara o ma humbi sukara Ti shikon njerëzit të dehur, por ata nuk janë të dehur. O lakin në adhab Allah i shedid, por dënimi Allah subhanu e ta'ala është rept. Kjo është arsye ja pëse njerëzit janë kajtët me ruar në atë dit. I dhashtu Allah subhanu e ta'ala thotë në njejë tjetër, ua ndhirë hum njoh me lhasra. Parla i më roja ta për ditën e pendimit. Njejë tjetër thotë, ua ndhirë hum njoh me l-azitha. Parlej mëroja ta për ditën e aftë, idhjil kulubu në delhanajin i kadhimin, atë ditë kur zemët të më rinë dhe në fyt nga të merë në Afrika, edhe nuk e shprehin do të merë në tyre. Idhjil kulubu në delhanajin i kadhimin, atë ditë kur zemët të më rinë dhe në fyt nga të merë i madhë, mali dhalimin e minhamini u ala shëfi i juta, nuk ka atë ditë për mizoret, Miqë, miqë të ndihmojnë atë ditë dhe asë në mjë të suës të cilëve u djohet fjallë në atë ditë. Ma dija Allah i madhuruar, me ma ka të reguar një përshkrim, ashë madhështorë të kësaj dite, sa besimtarë i vërte duhet të freksohet kur të atë gjoj e ta. Allah i madhuruar ka të reguar që atë ditë do të meron dhe fmitë vejgjitë. Ma dje, do të thijen flokët edhe fëmijive të vegjel. Jo me je gjallu muildan e shiba, atët ditë thotë kur fëmijet të thijen. Kur thijen të mija këtë dhe thotë që të meri e shashimodhë, edhe ishti cili nuk ka gjunafe, do të më rojëta i shumë sa të dhithinje flokët, e që farë mund tjetë gjendja, e si mund tjetë gjendja atyre të cilët do vinit në gjykimin të rënduar në supët e tyre me gjunafe të shumta që kanë bërë. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam na ka treguar për gjendjen e shumë njerëzve, të cilët do mbartin gjunafe. Do mbartin gjunafe mbi supët e tyre ditën e gjykimit. Do mbartin gjunafe të shumta mbi supët e tyre dhe të rënda ditën e gjykimit. Nuk ka treguar për muslimanët, të cilët i mbarojnë të gjunafe që të kuptojë pas çdo çdo njerëj pranë nesh, që ata të cilët nuk do jenë musliman, gjunafet e pesha e tyre ka bërën akoma dhe më rënd. Ka treguar profeti sallallahu alaihi dhe sellem një hadith të saktë, të cilin e transmeton Abu Huraira. Për gjendjen e mjerushme të një grupi njerëzish, të cilët dhe jenë të zhrytur me gjunafin e mos dhenjës e zekatit Allahu i madhuruar ka bërë dhe tyrë për shdo pasani që i tjabë i zekatin e ti 2.5% nga pasurie e ti nëse ka arë ose argend ose një pasuri që është e njashën me arë i dhe argendin në vit edhe nëse nuk e jep atërë profetis sa në Allahu që këtë rëguar që këtë person të sirit i ka dhen Allahu pasurin dhe nuk e ka dhenë zekatin do vitin dhe gjukimit Ditën e gjykimit dhe pasuria e tij do të shndërrohet aty në rot, një ngjarë për madhështor. Edhe do ta rrethoj atë gjithë trupin e tij, edhe do t'i thotë, "Un jam pasuria jote, un jam thesari jotë, timin ti nuk e dhënë në rrugën e Allahut." Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam, çaj personi i cili ka devet ose ka lop, ose ka dele, ose ka kuaj, A i do të i silë dhe të ditin gjukimi dhe i mbart në bisupet e ti, nëse a i nuk u ka dhenë haku në tyre, edhe do të torturën ato duke e shkelu me kam nëse nuk u ka dhenë zekati në tyre. Ka të reguar profetës sënë allohu alise në hadithën e sakë. Tho të gjithë përson i cili, Tho të gjithë përson i cili, Nuk e ka dhën zekatin e dheveve, do vin dëvede, t'i vin dheveve të ti të gjitha ditën e gjukimin, një tokë të shtrirë, të sheshtë, do t'i vin më radhë dhe do t'a shkelin me thondre dhe tyre, dhe do t'a kafshojnë me gojtë dhe tyre, në një ditë që është gjatë sa 5-10.000 vjetë o lezër. Mendoj një pak si kur dënimi dënjas t'ishtë e ky, dhe kishe qënë dënim shumë i rëndë. Sikur në dënja të dënonë të Allah në të leforme që të të shkelin ka afshën më këmë vëtëm një herë, deset vdisje, dhe kështë qenë dënimi rëndë. Madhje profetis sallallahu a.s. ka të reguar që ai personi cili vdes duke, duke i rëngurët ose shtëpia përsi për siper, që uatë shëhidë, që uatë shëhidë dëshmor nga vuhetit e madhe që ka njërë kur vdes në të leforme. Po nëse njeriu nuk vdes prej asaj forme, po gjithmonë vetëm torturohet dhe shkelin kafshën me këmbë, jo për një ditë, as për një vit, a për as për një mi vit, por për 50,000 vjet rresht në ditën e Kiametit, në ditën e gjykimit, përpara se ndahet llogaria për njeriu se ku do shkojnë gjenet apo në Xhennem. Llogaria është shumë e rëndë. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam diçka tjetër ka treguar edhe për ata të cilët nuk e japin Zekatin e lobë dhe zekatin e deleve Gjithashtu a loj madhurur ka të reguar par ta që nuk e jabin zekatin e ari dhe argjendit Që ditë një gjukimi të njërës Dë meret ari dhe argjendit tyrë në formë plakash Dë në zhefet në gjëhnem Jo me tukua biha gjibahu um Gjibahu um, mo gjunub um, mo dhuhur um Hadha ma kënezit um, jem fusikum Faduku ma kuntu teknezun o hot o hot Allah subhanahu wa taala mas inzefen e jehenem to tplaga dhe do ti piqet me to dhe u vendosen ne ballin e tyre ne kurrizen e tyre dhe ne anet e tyre dhe u thuet kjo ishte pasuria juaj qe ju e ruit dhe bota te thesart dhe nuk e dhat hakune as aj diten e gjykimit tek Allah subhanahu wa taala qysh deni ju. Edhe ashtu kemi treguar ne hutbet e kaluara se cilas gjendja e mendimit munde me na ditë Në ditën mendimdhënë do jenë në formën e miningonave të vogla. Madësia e tyre sa madësia e miningonave kurse forma e tyre është forma e njerëzit. I shkelin njerëzit nga që ata janë pavlerë at ditë përpara Allahut. Edhe ashtu at ditë do ketë njerëz secilëve nuk u flet Allahu madhuar fare. Mendo pak oh njeriu. Mendo pak oh njeriu. Kur një shoku jot, një njeritësin ti do në dynga nuk të flet në gojë ti se ti ke bërë një gabim. Si e ndjen vetën të ndët i nëtë moment, të duket vetë e johët e njeri ju rryër, nuk e dovetën tate, pëse nuk fletë shokuim, po kur flitet për Zotin e botrave, for pra Allah subhanu wa ta'ala i cili, në të vërtet është i vetëmi ja udhuruar që e më i tonë të udhuruat, dhe i cili e më i tonë i vetëmi që ti në nështrohemi, Edhe vetëm përpara ti do dalin për të dhënë llogari, dha ditë Allah më dhëuër një numër njerëzish nuk u flet për shkak të gjunafëve që kanë bërë. Dhe ata kanë qenë muslimanë. Jo. O, nuk kanë qenë xhivira, kanë qenë vetëm se bezimtar, por kanë qenë gjunafçar. Dhe për këtyre gjunafëve, të cilat bënë shkak që Allahu mos u flas tyr njerëzve, është fshehja e vërtetës. Fshehja e vërtetës kur njeriu e di të vërtetën dhe e fshef atë. Dhe nukua të regonët të njerëzve Këbërët shkak që Allah i më dhruar Më si flasë i flasi, këti njeri u ditë një gjukimit Dhe asë më se shikoj Dhe asë më se pastroj e të Dhe asë më se lavdroj në ditë Por tjetë për të poshtruarve Dhe për e tyrët në cilë të dënojnë në të ditë Kjithashtu për e tyrë është A i personi cili e thyen Besën që i ka dhe në lau subhanu ta e taala Kura i e besën në lau Pë Gjithashtu ai i cili e përdor betimin e tij në Allahun për fituar në tregtinë e tij, do të dukë gënjer, do të thonë njerëz vallallai, ky është vaj ulliri, kur ai nuk është vaj ulliri hiç, po vallallai ky është mjalt, kur ai nuk është mjalt, vallallai ky është çukra, nuk është ashtu. Vallallai, te kam marrë me këtë çmim, kur ai s'e kam marrë me atë çmim. Vallallai, ky është kësua, nuk është ashtu, është mështrim, është ësh fallca më radh, kush e përdor betimin e tij, ai në të vërtetë për të qitur dhe përfituar një, një pjesë të vogët të dynjas, a i në të vërdet e ka parëqitur vete në ti për zemrimin Allah në atë dit, në atë dit ma dhe shtore në cilën, në zdo kush dhe interesohet vetëm për halën në ti. Gjithashtu, për e tyre personave, është a i cilje të rheqë roben e ti, për shënyjes e ti, Treguohet se Abu Dherriri radhiyallahu anhu ka djuar profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë tre personave nuk u flet Allahu ditën e gjykimit. Dhe Allahs nuk i shikon ata me sy dhe Allahs nuk i pastron ata edhe përta ka dënim të vëmshëm. I thash kush janë këta o i dërguar i Allahut se kanë çka të rruar? Tha i pari tyre është ai person i cili e ul rrobën e tij në nyjen e tij. Në transmetim thot ai i cili e ul atë me me minimosi, kurse në transmetim thot profeti sallallahu alaihi wasallam U olje rrobës deri poshtë nyjes është pjesë e mendëmosis. Gjithashtu, i dytë është ai person i cili e shet mallin e tij duke u betuar në Allah në gënjeshtër, dhe personi tret, i tretë është ai person i cili e jep për hir të Allahut diçka. Pastaj ua përmend njerëzve atë që u ka dhënë. Këto personave nuk u flet Allahu dhe nuk i shikon ditën e gjykimit. Dhe nuk i pastoron në atë. Kta janë vetëm një grup njerëzish, e të tillë ka të shumtë të cilve nuk u fletë Allah i më doordit një gjykimit, dhe gjithë këta i janë në rangu në muslimanëve, me ndo pak për një personit cilë bije në kufr, ose nuk e ka besuar Allah në kur, si dhe jetë gjendja ti në atë ditë. Njithë ashtu, një personë për këtë e personëve që nuk u fletë Allah i ditë një gjykimit, dhe nuk i pastoro në ta, dhe nuk i shikon në ta, në atë ditë është plaku i moralistë. Plaku që bën një moralitet edhe pse ka mbritur moshën e thyër të pleqëris. Për e tyre është mbreti gjinje shtarë, aji cili i ka njërë zëndorë dhe nuk ka frikë prej kujtë, e me gjithëta i gjinje në ta dhe i mashtronë në ta. Ky është për e tyre njërëzve të ullë të poshtruar në ditë të cilët meritën zemrimin Allah subhanu ta'ala. Për e tyre është varfanyak u mendje madhë, edhe varfanyak edhe mendje madhë. Këtu është prej personave që nuk i shikon Allahu dinë gjykimin dhe nuk u flet atyre edhe për taka dënimdhëmshëm. Prej këtyre është ai person i cili është treguar i pasjellshëm me prindrit e tij. Gjithashtu prej tyre është ajo grua e cilës i përpiqet ti përngjassoi burrave dhe prej tyre është ai person i cili nuk ka xhelozi për familjen e tij. Ai shikon pisllikun në familjen e tij dhe nuk ka xhelozi fare për ta. Ky quhet al-dihuth dhe këtë nuk e shikon Allahu dinë gjykimin, nuk e pastron dhe nuk i fletë ati fare për kundra zi i lërgohet ati gjithashtu ka të reguar profetis sallallallis e lem për disa njërës të cilet kanë qenë të pasur në të dynja kanë qenë të pasur edhe kanë qenë në luks dhe në mjësim të dynja që ata më do të kengë të lojnë mjësije në botën tjetër për kundra zi dojnë të privuar në ditën e gjukimit në ditë në cilën njërzit Dhe u rritën dhe dhe jetën shumë, thotë Hasen Elbasri, si dhe jetë gjendja ju e jo njerës, në një ditë që është sa pesë dhjetë një vjetë e gjatë, në cilën njerëzë nuk do pi një gotë ujë, në cilën njerëzë nuk do ha një kafshatë bukë, në cilën njerëzë dhe jenë në këmë për pesë dhjetë një vjetë, dhjelë i shpranë kokave tyre, edhe ata luten o zotë shpejtoje logarinë që ofta jo në dënim apo në shpërblimë. Edhe ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem nga Tirmidhiu dhe nga Ibn Majah, transmeton Tirmidhiu Ibn Majah se profeti sallallahu alejhi ka thënë i përshokëve të ti, tij, "Të cilin e pa masë un gop dhe hëngur dhe u fryr, edhe Gogsiun e nxorri, Gogsimën e tij nga goja me mendim mallsi." I tha, "O Filan, ndaloje Gogsimën tënde, se njerëzit që ngopen më shumë në dynjë, janë ata që u ritën më shumë ditën e gjykimit." Po njerzit që ngopen më shumë në botë janë ata të cilët uriten më shumë ditën një dit e gjykimit. O njerëz, një ditë e rondë na pret. Një llogari e madhe na pret. Peshot lëvaja po mbartim të botë. Do dalim përpara Allahut me çdo kush me atë që ka mbartur. Gjithashtu ka transmeton e Budherri se profeti sallallahu alajhi wasallam thotë ata të cilët kanë shumë në këtë dynja kanë për të pasur pak në ditën e gjykimit. Po ata të cilët kanë shumë pasuri në këtë dynja, ata kanë për të pasur, kuptimin kanë për të pasur pak shpërblim ditën e gjykimit, sepse ata kanë marrë një pjesë të mirësisë së sa i vënë në këtë botë. Përveç atyre të cilët dhanë kështu, edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu, dhe shpërndan pasurinë tyre sa marritas djallos për hir të Allahu subhanahu wa taala përveç këtyre, të gjithë tjerë që kanë pasur pasuri dhe kanë qenë në luks në të dunja, ata kanë përcën njerëzit që kanë qenë të paasur së varpët më të pak ta ditën e gjykimit. Madje kanë treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem që dhe pasnike të cilët do jenë të devotshëm do të hyjn xhenet. Kanë për të hyr 500 vjet mbas fukarëve në xhenet. Kanë për të hyr 500 vjet mbas fukarëve në xhenet. Gjithashtu, një person prej njerëzve Që kam kam të kanë për të vujitur në ditë dhe kanë për të pasur një dënim të veçantë. Janë dy fytyrëshat. Dy fytyrëshat janë ata të cilët shfaqen para disa njerëzve me një fytyrë dhe përpara disa tjerë me një fytyrë tjetër. Në mëngjes kanë fytyrë edhe ndarkani fytyrë. Ditën ecën me një fytyrë, natën me një fytyrë tjetër, për këtë ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, keni për të pasur thotë se njerëzit më të qindit në gjykimit janë ata që kanë me dy fytyra. Ja natëshian me dy fytyra, i vjen çdo grupi që dëshiron me një fytyrë të ndryshme nga tjetri. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për ta që këta njerëz ditën e gjykimit, çdo njeri me prej tyre do ketë, për nga që ka pas dy fytyra në dhunja, do ketë dy gjuhë për i zjarrin, të cilët do të e ta djegin atë, dy gjuhë për i zjarrit, sepse marrën të gjuhën së tij ai në dhunja, i ka shfaqur njerëz me një fytyrë, fytyrën e tij morale. Edhe prandaj gjuhët e tij do të shnerrrohen në zjarrin e gjykimit dhe do të di që janë ata tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, për njerëzit të cilët do ndeshkohen atë ditë, shikoni o njerëz se çfarë thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Për ato që do privohen prej mirësive të asaj dite, prej madhështisë asaj asaj dite, prej vlerave madhështore që ka përgatitur o mbull besimtarë të vërtetë janë ata të, vërtet, jana, të t a t a cilët i ka përshkruar profeti sallallahu alaihi wasallam në sinin thot. Do vim pasme ai disa prisa, të cilët i afrojnë njerëzit e qinj dhe qin, e vonojnë namazun. Shigoni o njerëz se për koflet profetit sallallahu alajhi wasallam. Flet për ata prisa që janë musliman, e falë namazin, por e vonojnë, edhe këshilltarët e tyre janë njerëz të qinj. Edhe çfarë mund mendon ti si mund të jetë gjendja e atyre personave, të cilës janë besimtar fare, edhe ata në prisa, si do jetë gjendja e tyre tek Allahu subhanahu wa taala? Foth profeti sallallahu alajhi wasallam Do vim pas ju zisa prisa i qafrën njës dhe qinj dhe e bonej në mazin, kush i beson ata në gjinje shtarat të tyre, edhe i ndihmona ta në padrejtësit të tyre, a i nuk është prejmeje dhe unë nuk jam prejti dhe nuk ka për të ardhur të kpel gujmë ditën e gjukimit. Nuk ka për të ardhur të kpel gujmë ditën e gjukimit, edhe kush nuk i beson ata në gjinje shtarat të tyre, Dhe kush nuk i ndihmona të në patrecit e tyre A i është prej me e dhe unë jam prej ti Edhe a i do të dhijë Të këtë pelgu i mdite në gjukimit Të këtë pelgu i profetit sa në lëllisë Se në prej cilit kush pi vetëm një got Një got prej ti Nuk etet më e të të mëkur Në gjyra e këti pelgu është me bardë Së sa qumshi Edhe shia e ti është me embel se mjanti dhe gomat e ti janë si numri i yjeve në qiell, por ka njerëz që nuk e meritojnë, madje ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam, që ditën e gjykimit do vinë besimtarët për tek pusin për të pirë ujë, dhe dovin me lajke, do vinë meleket, do t'i marrin disa njerëz, do t'i marrin zvarr në safet që presin për të shkuar për të pirë nga dora e profetit sallallahu alajhi wasallam për tek pusi. Dhe that profeti sallallahu alajhi wasallam, o um ummeti, o ummeti, pothuajta janë umeti im, umeti im. Edhe më thuat ti nuk e di se çfarë kanë bërë këta mbaskteje. Ti nuk e di çfarë kanë bërë këta mbaskteje. Këta mbaskteje kanë ndryshuar edhe atër, selen, dhe atëherë vot profetit sallallahu alejhi dhe sellem dho u them të shkatërruar qofshin ata që ndryshuan mbasmeje. Të, të shkatërruar qofshin ata që ndryshuan mbasmeje. Edhe këta njerëz të cilët e përmendun këta hadith në hadithën e mësipërm të Peiçave, janë një, një pjesë e këtyre njerëzve, të cilët do privohen nga pushi dhe nga apelgu i profetit sallallahu alaihi wasallam në ditë ajo është ditë madhështore o vlezër un e kuptoj si ju që ju vetë tash i u ka kapur vapa për 22 minuta gjithsej që po dëgjoni një hutbe a si do jetë gjendja e jon kur të dalim për të pritur llogarinë për 50000 vjet në ditë ku nuk na strehon as Zoti edhe dielli do të mbi kokat tona atë ditë shpëton njëriun vetëm puna e tij e mirë. Dhe njerëzit e tillë do të cilët do kenë ka gjunar për të shumta në ditë do janë të shumtë, të shumtë pa numërt. Dhe ata të cilët do shpëtojnë një në të vërtet vetëm një nga çdo njëmi i veta. Dhe në këtë ditë më dhështore në të cilën njerëzit torturohen të për 50000 vjet Atëhera ta, mbas i afrojët fundi sa i dite, i lutën një e tjetët dhe i thonë, e janë i të shkojmë të dikushit në ndëmjecojt të ka lojë më dhëruar, mbas i kaluan, ka shmira dhëtë dhe nejemi duke të torturuar tu që a lojë më dhëruar të fillojë logarim, nuk i thonë që të shfëtojmë, por vetëm që anë mahu subhana wa ta'ala të fillojë logarim dhe të në logaris, mirë apo keqë, vetëm të shfëtojmë nga të meri sa i dita. Në të ështëkojnë të ka Demi A.S. Dhe i thonë Ti e babaj njerëzimit Allah i madhëruar Të ka kryuar me dorën e ti Me lajket i ka urdhëruar Që të të bëndë të seqde Për ndaj në ndërmirët sotë të ka Allah Dhe i thotë I thotë A Demi A.S. O kam kryuar një gabim Dhe Allah i madhëruar Sotër zemruar me i zemrim Që nuk ka që në zemruar kur për para dhe nuk ka përdu zëmruar më kurë si kjo zëmrim, edhe unë po thëmë, vetja ime, vetja ime, vetja ime, pra nda e shkoni të kdikusht tjetër, shikoni o një njëres, baba, njërzimit, të ciner e ka daluar, aloj, madhëruar në të dhe forme, a i ka fri për vetën e ti dhe thotë vetja ime, vetja ime, po ata të cilin në gjytur në gjynafe, që harë mund thonë valat ditë. I thot, Ademi a.s. shkonit të knurë, a.s. i pari rësull, i dërguar që ka dërguar Allah u në faqin e dhejot. Shkonit të knurë, a.s. dhe i thonë, onë ti i pari rësull njërë njërzit që ka dërguar Allah u për t'i pari lejë mëruar njërzit. I pari rësull që ka dërguar Allah u subhanu a ta'ala të knjërzit. Në ndërmjë të sot e ka Allah u më dhuar që i t'fjullu në lagëria. Edhe u thot, nukë a.s. O njerëz Zoti im është zemruar Sot me një zemrim Që nuk ka qenë zemruar kur Dhe nuk ka përdu zemruar mbasti kur Edhe un Jem lutur Allah me një lutje Për të shkatruar popullin tim Dhe nuk kam të drejt më të lutem ma Prandaj thot Vetja ime, vetja ime, vetja ime Shkoni të këtë dikush tjetër Shkoni të këtë Ibrahime a.s. Në cilë shmikuja Allah subhanu ta'ala Ata shkoni të këtë Ibrahime a.s. Ata shkoni t Edhe i thonë O Ibrahim Ti e miku i Allahut Subhana wa taala Nëndër në nëndërmisot e ka Allah i madhuruar Që t'i dhe logaria Edhe u thotë Ibrahim a.s. Unë kam ginyur për Allah Në madhuruar tre ginyeshtra Dhe Allah i madhuruar Sot e zemruar me një zemrim Me cilë nuk e zemruar për para Dhe nuk ka për të zemruar më pas Edhe unë po u them Vetja ime, vetja ime, vetja ime Kam thënë i dhim se vetëm vetja e tij dhe nuk pyet para as kan tjetër. Por shkojnë thot tek Musa se Musa alayhiselam është rob i Allahut, te cili i ka thonur Allahu drejt për drejt. Dhe shkojnë tek Musa alayhiselam. Dhe i thon nat i të njëjtën gjë. Dhe u thot të njëjtën gjë. Dhe u thot, "O Allahu, i madhëruar, zemruam me zemrim, me cilin nuk ka qenë zemruar përpara dhe nuk ka për të zemruar më." Dhe u thot, "Kam vrar një person." Për të cilës më ka urdhuruar Allah të vras Thot vetja ime, vetja ime, vetja ime Për ndër shkoni Të kërobi Allah të kisa a.s. Sepse Allah i më dhuruar e ka kryuar Me fjallën e ti me mërekulli Edhe shkojnë të kisa a.s. Dhe i thonë ti e fjallë a Allah Ti e kryuar me urdhina Allah subhanu a ta'ala Në ndëmjësot e ka Allah qëtë filologëria Në ndëmjësot e ka Allah qëtë filologëria edhe ajo thot Allahu i mëdhuar zemruar me një zemrim me si nuk ose nuk ka qen zemuar më parë dhe as ka për t'u zenguar më thot vetja ime vetë e ime prandaj shkoni tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shkoni tek Ai sepse ai është një person te cili të ka falur Allahu të gjitha gabimet e mparshme dhe të mëpasme edhe shkoni tek profeti sallallahu alaihi wasallam edhe i thon të gjë edhe u thot profeti sallallahu alejhi dhe selam po un jam për të un jam për të edhe atë shkon te profeti sallallahu alejhi dhe selam tek Allahu i madhëruar në këtë ditë madhështore në cinën të gjitha krijesat zbrapsen melajkë tremben profeti tremben dhe fut vetja ime vetja ime edhe gjuna fjarët tmerr i tyre të kanë mbërritur në kulmin e tij Shkohë Profetis Sallallahu Aleyhi Vesellem Dhe bie në sesh dhe posh arshit Allahu Subhanu Ateala Dhe qëndron në gjendje Ais sa do Allah i madhëruar Dhe i lutët Allah i madhëruar me disa lutje Tho Profetis Sallallahu Aleyhi Vesellem I lutët me madhët dhe i lavdëroj Ata me disa lavdërime që nuk i ditanin dënja Dhe mbasi i lutët Allahu Subhanu Ateala Ais gjatë sa do Allah i madhëruar I thotë, o oh, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem ngrije kokën edhe kërkoqët të tjepet edhe ndërmjëtso se, se ndërmjëtsi mjot dhe jeti përnuar të këne edhe kjo është grada më lartë që i ka dhe nëllohu subhanu e të anë ndër një njeriu edhe atër ndërmjëtso në profetis së nëllohu li vëselim së pari që të filloj logëria ndërmjët njerëzve pasta ndërmjëtso në për umetin e ti edhe tërgotë që profetis al-senë në momenti është i shqetsuar për ometin e ti, edhe i thotë Allah subhanu e ta'ala, ne do të të kënaj që më ty u muhamet të këmeti jotë. Ne do të të kënaj që më ty u muhamet të këmeti jotë. Dhe e urderon që të nëzjen nga zjarë e grupe, e grupe besintarë është në pasë, mas i ka filluar logaria dhe kanë merituar dënimin dhe kanë hyrë në zjani, grupe, grupe për i tyre. Ky është vetëm një piesë e logarisë, Kjo është një pjesë vetëm një pjesë e vogël që është përshkruar nga llogëria dhe nga dita e gjykimit, të cilën duhet ta përfitojnë besimtarët, ata të cilët kanë dëshirë të fitojnë tek Allahu mëdhoruar. Sepse ai i cili fiton tek Allahu është vetëm ai i cili trembet për kësaj dite dhe përgatitet në bazë së tremjes. O Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Wa limen khafa maqama rabbih jannatan", fë ai i cili ka frikë që ndërimi për para zotit ti për të ka dy gjennete lusë Allah në më dhëruar në i dhëruar e të dy gjennete Në hamdurillahu salatu os salamu ala rasullin ala ali ala sahli i shmaim e më bad në basit filloj logaria atër njerëzit dhe fillojnë dhe zije me njerë i tjetërin dhe fillojnë dhe kërkojnë gjithë haqet e tyre në shdo kush dhe kërkojnë atët vetën Gjdo kush dë dë dë dë dë dë dhe dhe dhe tja hedhi fajnë tjetrit Dhe dhe fillojnë dhe zihen idhyt Dhe zihen ata që janë adhuruar përveç Allahut Me adhuru sitë të tyre E ka të regurë Allahus muhana taalë të në Kur'an Tëtë Allah i madhuruar O burri zetil gjehimu lil gawin O burri zetil gjehimu lil gawin O kile le hum ejnëma këntun të abudun Mindun i la i hëlljën surunakum Au jen të sirun Pot at dit do të shfaqet xhenhemi, mbas të të llogaria edhe të meritoj çdo kush atë që meriton tek Allahu subhanahu wa taala. Atëh u thuhet atyre mbas të shfaqet xhenhemi për humburit. U thuhet atyre ku janë ata që kanë adhuruar për veç Allahut? Pse nuk ju ndihmojnë juve, madje pse nuk ndihmojnë dhe vetëm vetët e tyre? Çdo kush që është adhuruar për veç Allahut. Çdo kush që është adhuruar për veç Allahut dhe është bërë zotë në të dënja dhe të gjithë ata që e kanë adhuruar ata, ata do zihen me njëri tjetërin dhe të allohë pasajnë madhuruar dhe kubë kibu u fiha humë u lgaun edhe paset do hithën në gjëhenem me kokë ata idhuit, edhe të humërit edhe të humërit ata që i ndojë që i ndojën ka idhën nga mrapa dhe i adhuruar në ta o gjënu do i blisë e gjëna unë edhe u shtëria i blisë të gjithë në gjëhenem qallu hum fiha yahtasimun ata thon kur te hynu xehnem dhe zije me njeri tjetrin tallahi in kunna la fi dalalin mubin por pasha allahun ne kemi qen ne nje humbie te qart ish nu sa wi kum bi rabbil alamin kur ne ju barazuam juve me zotin e botrave kur ne ju barazuam juve me zotin e botrave ata te cilet E yajapin hakun e Allahut krijesave ata te cilit i bëjn seç dhe dikujt tjetër përveç Allahut ata qi luten dikujt tjetër përveç Allahut ata qi besojn se dëmi dhe dobin e ka dikush tjetër përveç Allahut dor ata qi kan frik diktjetër përveç Allahut siç duhet pasur frik vetëm Allahu ata qi kan dashuri në zemër për diktjetër dhe dhe u, u rrëdhin lotët për diktjetër për përveç Allahut ata që vdesin për dikë tjetër për Allahut, ata të cilët u bindën krijesave ndaj urdhrave që si shduot, u japin siç duhet u bindën Allahut, ata që parnoin, ata që parnoin ligjvënien e krijesave, ndërkohë që krijuesi është ai i cili ka vendosur kushtetun e tij për krijesat, dhe çdo kush që parnon kushtetutë tjetër përveç kushtetutës së Allahut, ai do jetë në xhehenem bashkë me ata që e vendosin të kushtetuta, dhe do zihen së bashku aty në xhehenem dhe do të thonë atyre këta që i zgjodhë dhe i vunat të të parë, të Allah i në kunë në lefi dhe lalë i mubin, pëm pasha Allahun, ne kemi qenë një hum një të qartë, kur ju barëzuam njëve me Zotin e botra dhe, dhe ju bëm njëve Zotra duko i dhe njëve të drejtën, që të gjukoni më së njëzën, në ato që u përqen e përshë të tuaja, një vetëm kaqë, por do zien dhe paria, paria të parët me të do Parat janë ato të cilët drejtuar njerëzën humbje dhe, dhe do të dolë ato të cilët u shkuan aty nga mbrapa. Foth Allah i ma dhuroa për ta. Obara zulillahi jami'a. Dolën përpara Allahut të gjithë. Fa qalat du'a fa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum taba'. Do thon njerëzit e dobët, ata që ndoqën nga mbrapa parin, ku do thon aty neve ju ndoqim juve nga mbrapa. Fa hanna antum ughluna 'anna min 'adhabillahi min shay'. A nëshpëtoni do të juve nga dënimi, Allah, ose në dënimin e Allahut ose na largon një pjesë të dënimit. Qalu لو هدانا الله لهديناكم. Ata do thonë sigurt na kishe udhëzuar Allahu do të kishe udhëzuar dhe neve ju. سواء علينا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. Ata thonë njësojsh për ne, u trembën në këtë ditë apo duruam nuk ka rrugë dalje për ne sot. Nuk ka rrugë dalje. Edhe ashtu ka thënë Allah subhanahu te alaj bënim zorë, tja ta zihen Me njeri tjetërin paria, me të dopti që u kanë shkua nga mbrapa Me delet, me turma të njerëz e të cilat hesi me shumicën Edhe thonë, ne jemi me shumicën Kutë tiki turma dëshkojmë ne, shkartë bëdë me gjithë dhe bëdë dhe me ne Edhe në për këta thot andoj më dhuruar Edhe për pari në tyre që i tërheshin për hundësh dhe i qëjnë në gjhenem do vallojm adhuruar per ta volontera illi dhanimu na muqufuna inda rabbihim yarjuu ba'bum ila ba'din alqawm yaqulu alladhina as-sulifu lil ladhina astakbaru lawla antum lakunna mu'minin do thon po sigurta shikosh ti o muhammed sallallahu alaihi wasallam kur mizoret te qendrohen perpara zotit tyre të edha ata ti hedhin fjal nje ri tjetrit te zihen me nje tjetrin Fotofonat të cilët janë të dobët, do të, të thon mendimdhënëve dhe, Parisë së tyre që e mbani vetëm për të mendënj. Kishin escorta nga mbrapa, kishin roje që i ruanin, u dukshin vetë aty që ishin më lart se të tjerët. Të, të dobët që i zgjohen këta dhe parnuan tu në shtron, ta ulin qafën përpara tyre, do të thonë mendim dhe, sigur ju në mendimdhënëve sigurisht ju ne do të kishin qenë më të para. Dhe kjo është vërtet. dhe e vërtetë, sepse mendimdhërit dhe paria janë ata që humbin shumicën e njerëzve edhe shumit se njëzën gjunafqarë që parnojnë të shkojnë në tërë nga mrapën në gjunafët që ata iftojnë edhe të duja përët kanë gjunafët të tyre pa në e thotë Allah i madhuar në vazhdim të jetëve kallën ledhine stekë baruli ledhine së dhe i fu anahnu sa dhe dënakum anin huda bërdi dhja e kum belkuntum më të gjimim a ne ishëm ataj që ju përnguëm juve nga ufëzimi pasër ujërdi juve jo? për k Ata të cilë kërkojnë prej të e që ti zjedhësh, që ti vëndozësh të parë, që të bëjnë që farë të duan me njëzit, ata nese do të thonë, ti e pa të fajnë vetë që në zjodhe, nuk e pa të fajnë unë. Këto do të thonë. Dhe atëhere, do të thonë të doptit, u e kalle ledhines të dhe i fullin ledhines të këbaru, do thon atë atë të thonë ata të cilët ishin të doptit, do të thonë me një mdhejve, bel me k Në në këfura billah O në gjallë lëhu endada Tho për kundra zi Shka kuj që në humbl Ishin dre dhit që në bët juve nat e dit Kur në urdhëroni për të mahuar Allah Dhe për të i bërat i shok Duke ju urdhëruar njërzit Që t'i dhe shokë Allahut Duke ju urdhëruar njërzit që du binde në urdhëve tyre Duke përdojrë medjet e tyre Për t'i shkatruar njërzit ditë dhe natë edhe kur viti të gjykimit të gjithë do sa do, do, do të thonë njerëzve të dogut po thonë nuk ka kishin fajin ne, fajin kishin vet. Edhe do të thonë dogut ju jeni shikaktorë të cilët na chuat në humbje me anë të dredhive që përdornit, me anë të mjedhve tuaja, të cilë me anë të të cilëve e bëtë të bardhën të zezë, të zezën të bardhë, të keqen të mirë, të mirën të keqë, mështrimin e botëdrisë, drejtsinë e botëmështrim, të keqen e zbukurua dhe ngridatën në gradën e mirësisë dhe mirësinë e shkelët më këmë, se gjitha këto janë dredhitë të cilat ishën shkaku i humbjesë së shumicës njërzve, atyre të cilve vetë paria të t'i quaj kriminela në titë. Pasë të doloj madhrua për ta, u esërru në dëme të në mara u la dhabë, në këmëmendë të ta, kur ta shikojnë dënimin, dhe ta fshehin pendimin e tyre që kanë zema në tyre ndërsa pas sa ka treguar në një tjetër lloj modhure që kur të hyjnë në xhenem do thon "halu ya ja, hasratana", do në ah mirë për ne, ah çfarë pendimi është pendimi jon? Në momentin e parë do afshehin pendimin, ndër kur të hyjnë në xhenem do ta shfaqin pendimin e tyre në atë moment kur nuk u bën dobi pendimi përpara Allahu subhanahu wa taala. Pas atë dallojë modhuruar, oh xhenan al-aglal fi a'naq alladhina kafaru, që do të vendosin prangat në qafat e atyre që kanë mohuar helu zonë ila bam bima kanu yaamulun a dosh problem ata me diçka tjetër përveç se me atë që kanë vepruar gjithashtu do ziyet mosbesimtarit edhe me shejtanin e tij me shejtanin e tij i cili ka nxitur të rrokon dynja për bër gjunave dhe për bër kufër për më hua, Allah ta mohuar Allahu subhanahu wa taala fadalloj madhuruar qala qarinu rabbana ma atghaytu e fok qarini ti shejtanit i cili rri sot der në vdekje po zoti im nuk e humbon ata o lakin kane fi dhalalin bëjit, por aji ishte një humbjet largët. I thotë Allah i madhuruar, se se zinë me një e tjetër, i thotë, jo Allah, këm humbi, i thotë, kare nuk e humb, o, oh, për i humbi vetë, o thotë Allah i madhuruar, kale, la tahtasimu lëdej, o thotë Allah i madhuruar, musu zinë për para meja. Kad, kad bil wa që dhe që dëmë tu i lejkum bilwaid, unë wa kam si e dhjuhëm për para par lejmërimin, par lejmërimin asë dhita nuk ndryshohet fjallat të konë. Po dhezë, vetëm kjo fjalla, që thotë Allah nuk të moment, ma ju betë delën kohullu, nuk ndryshohet fjallat të konë. Vetëm kjo fjallë, dhe do me aftonë të qitëtë qante, zemër në Afrika, besim darit, mërtejet. Sepse nuk kam më këthim më bërëpsh, vetëm një mundësi, i ka dhe në Allah një gjësej. Kjo mundësi gjësej mundës jasi për pak vite, pastaj nuk kam më këthim më Ma i budden qaulu lade nqedr shoh fjalat e kujt po ma ana bi dhallam lil abid edhe un nuk u boj pa drejtësi robër ve thot Allahu e madhëruar as të vogël dhe as të madhe sepse ajo është dita e drejtësisë në cilën çdo kujt do t'i jepë drejtësia në çdo fërmi të vogël dhe çdo gjë të madhe qoftë mirë apo e keqë nusallahu ne madhëruar më ruaj ngatmerëta asaj dite nusallahu ne madhëruar na bëj për atyre që i siguronë Allah subhanu e ta'ala në dit, në dit kur të treme gjitë njërzit, kur të gjitha kryesat të jenë të poshtruar, në dit lusë Allah subhanu e ta'ala, në i ruaj se vapet tona, për në shpëtuar nga të mjërës e ditë, në dhëruaj kënë isimit ti, Allah shpërën me të risin kamerë.